legény vagyok, kezdte, és révén, hogy szeretem a jó társaságot, számos barátom van. Ezek közé tartozik a visszavonult sörfőző Melville családja, akik az Abel már udvarházban laknak, Kensingtonban. Pár héttel ezelőtt az őházában találkoztam egy Garcia nevű fiatalemberrel. Amint megtudtam, spanyol származású, és a nagykövetséggel is kapcsolatban áll.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 bőrmaradványokkal, és leginkább törpe emberi lényre hasonlított. Amikor megvizsgáltam, először azt gondoltam, hogy néger gyerek múmiája, aztán inkább egy torz ős majomnak tűnt. Egyáltalán nem tudtam eldönteni, hogy állati vagy emberi maradvány. Középen egy kettős kagylósorral volt átkötve. Igen érdekes. Valóban igen érdekes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 Ha ez így van, akkor az Isten áldja meg, miért küldi el neki egy gyilkos tettének bizonyítékát? Különösen, ha csak nem egy raffinált színésznővel állunk szemben, hogy ő is éppoly kevéssé érti a történteket. Nos, ezt kell nekünk kideríteni, válaszolta Holmes. Én részemről kitartok az elméletem mellett, miszerint valahol egy kettős gyilkosságot követtek el. Az egyik fül egy női.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 Itt van a vallomása szó szerinti átirata, úgy, ahogy azt Montgomery felügyelőnek előadta a sedwell örsön. Azt kérdik, akarok-e valamit mondani? Hát igen, nagyon sok valom van. Tisztázni akarok mindent egyszer s mindenkorra. Nem törődöm vele, hogy felakasztanak-e, vagy szabadon engednek. Amióta megtettem, nem aludtam egy szemhúnyásnyit sem, és azt hiszem, soha nem is fogok tudni.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 Kihúztam a késem, és hát a többit sejthetik. Vad öröm fogott el arra a gondolatra, hogyan fogja érezni magát szárá, ha meglátja áskálódása eredményeit. A holtesteket a csónakhoz kötöztem, kihasítottam egy deszkát, és végignéztem, ahogy elsüllyed.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 Majd visszafordult ahhoz a nagyméretű albumhoz, amelybe éppen az utóbbi időben gyűjtött újságkivágásait rakosgatta. A szállásadónőt azonban a teremtő jócskán ellátta a nemére oly igen jellemző csökönyösséggel és ravaszsággal. Egy tapottat sem tágított. Tavaly az egyik albérlőmnek egyenes betette az ügyét, mondta. Mr. Ferdél Hobbs volt az illető. Ja, igen. Nem volt bonyolult feladat.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 Az a levette a polcról a jól megtermett albumot, melyben napról napra gyűjtögette a különböző londoni napi lapok apró hirdetéseit. Ó Istenem, sóhajtott fel, miközben az oltalakat lapozta Mennyi panasz, sírás, fecsegés! Micsoda zsivvására a személyes sérelmeknek, vágyálmoknak, indulatoknak! Minden esetre a legígéretesebb vadászterület annak, akit izgatnak a szokatlan.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 hogy az életük forog kockán. A támadás, amely Mr. Warrent érte, azt bizonyítja továbbá, hogy az ellenségnek, bárki legyen is az, nincs tudomása arról, hogy a bérlőhelyén helyén hitve se lakik. Az ügy fölöttép különös és összetett, Watson. Miért akar belebonyolódni? Ugyan miféle haszna származna belőle? <gül> Mit is mondjak erre?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 Biztos akar lenni benne, hogy asszonya a helyén van és figyel. Most elindítja a fényjeleket. Jegyezze le az üzenetet ön is, Vacson, hogy aztán ellenőrizhessem, jól értettük-e. Egy villanás. Az at jelzi, ez biztos. Lássuk tovább. Öl, hányat látott, barátom? Húszat. Jó magam is. Az annyit tesz, mint té. At.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 Hát ez mi az ördög? A te! Nem értem, ez, ez ugyanaz az üzenet, újra és újra. Különös, Watson, fölötték különös. Most kezdi megint. Atte! Ki érti ezt? Már harmadszor ismétli meg. Attenta! Háromszor egymás után. Hányszor akarja még leadni ugyanazt az üzenetet? Nem. Úgy tűnik befejezte.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 Jupiterre mondom, ez bizony veszélytje jelez, Tessék, ugyanaz megint. Perri. Ó, oh, az örtökben is mi ez? A fény hirtelen kialudt. A megvilágított ablak mélyedés ismét elsötétült, s a sötétbe borult harmadik emelet ablakai, mint mi gyászszalag futottak körbe a gőgösen terpeszkedő épület homlokzatán.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 a Pinkerton féle amerikai ügynökségtől. – A Long Islandi barlang rejtéének hőse? – kérdezte Holmes. – Uram, örvendek a szerencsének. A csöndes, üzletember küllemű fiatal amerikai férfi simára borotvált vált markáns arca pírba borult a dicsérő szavak hallatán. – Életem legnagyobb fogása lesz ez, Mr. Holmes – mondta lelkesen –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 ő a férjem, Gennaro Lukka. Én Emilia Lukka vagyok, és mi mindketten New Yorkból jöttünk ide. Hol van Gennaro? Egy perte csak, hogy üzent értem ebből az ablakból, és én siettem ide, ahogy csak tudtam. Én voltam, aki ide idehívta önt, szólalt meg Holmes. Ön? De hát hogyan tudott volna ön idehívni engem? Nem volt nehéz megfejtenem a titkos fényjeleiket, asszonyom.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 Szinyor Zamba rokkant szegény, így újdonsült barátunk Kastalotte kezében fut össze minden szál, ő irányítja az egész céget, melynek több mint háromszáz alkalmazottja van. Felvette a céghez a férjemet, rábízta az egyik osztály vezetését, és minden elképzelhető formában kinyilvánította iránta való jóindulatát. Szinyor Kastalotte nőtlen volt, és családhián fiaként szerette Gennárót,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 vagy kiszolgáltatja magát és hitvesét társai áldásbosszójának? Embertelen, gonosz módszereikhez tartozott, hogy úgy büntették azt, akitől féltek, vagy akit gyűlöltek, hogy nem csupán őt, de szeretteit is bántalmazták. Ez a tudat tartotta halálos rémületben szegény Gennárom szívét. A félelem és a rettegés majdnem elvette az eszét.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 akit csak akar. Ezek az első értelmes szavak, amelyeket kiejt, mióta belépett a szobába. Talál ott pár könyvet. Elég fáradt vagyok, úgy érzem magam, mint egy eleme, amely teljesen lemerült. Hat órakor, Váccon. Folytatjuk a beszélgetésünket. De úgy esett, hogy hamarabb folytattuk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 hogy még az utcán is lehetett hallani. A szörnyű sikolyra megfagyott bennem a vér, és égnek állt a hajam. Zaklatott arccal, s őrült szemekkel nézett rám. Bénultan álltam a kis dobozzal a kezemben. – Tegele! Azonnal tegele le, vacson! Azonnal, ha mondom! Feje visszahanyatlott a párnára és megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor visszatettem a dobozt a párkányra. Utálom, ha hozzányúlnak a dolgaimhoz, vacson. Tudja, hogy mennyire idegesít. Elviselhetetlenül gyötör engem. Ön, aki orvosnak nevezi magát, könnyen a bolondokházába juttathatja a betegét. Ő le ember és hagyjon pihenni. Az eset nagyon érzékenyen érintett.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 Ha rossz indulatú lennék, még arra gondoltam volna, hogy a lámpafényben öröm csillan meg az arcán. Hozzám is eljutott már a híre mondta. Megérkezett a kocsim, és elváltunk. Kiderült, hogy a Lower Burke Street egy elegáns házsorból áll, amely elválasztja Nattinghilt Kensingtontól. A kocsim egy mesterkélt és pöfeszkedő ház előtt állt meg.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 Egy goromba, kövér és sárga arcot láttam, duplatokával, mélyen ülő, alattomos szürke szemekkel, kopasz fején egy kis sejem sapka ült, majd hogy nem kacéran fél csapva. A koponyája hatalmas volt, azonban, amikor végignéztem rajta, csodálkozva láttam, hogy a termete kicsi és törékeny a a körbe, a hát hajlott, mintha gyermekkorában angol korban szenvedett volna.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 – Hogy el? – kérdezte. – Miből gondolja Holmes, hogy segíteni fogok neki? – Mert ön a keleti betegségek szakértője. – De miből gondolja, hogy a fertőzések keletről származik? – Mert egyik nyomozása során a kikötőben dolgozó kínai munkások közé keveredett. Calverton Smith úr elégedetten mosolygott és felvette a földről a sapkáját.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 Attól tartok, Watson, nincs más lehetősége. Ezt a helyszínt nem elrejtőzésre találták ki, úgy, hogy nem is gondolná senki, hogy ott elbújhat valaki. De kíváncsi vagyok, hogy el fog-e itt férni, Watson? Hirtelen feszültem figyelve felült az ágyban. Már hallom a fékezést! Gyorsan, ember, ha szeret egy kicsit! És meg nem adsz adjon, bármi is történjék!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 Túlságosan is jól. Nos, egyáltalán nem vagyok meglepődve, Holmes. Azon sem csodálkoznék, ha valóban ugyanaz a betegsége lenne. Elég rosszak az esélyei, ha ez igaz. Szegény Viktor a negyedik napon már meghalt. Pedig ő egy életerős fiatalember volt. Amint azt ő is mondta, elég különös, hogy London közepén kapott el egy igen ritka ázsiai betegséget. Azt, amelyet behatóan tanulmányozta.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 – Mit akar elfelejteni? – Hát, Viktor Szevécs halvát. Éppen most ismerte be az előbb, hogy önülte meg. – Hát, ezt elfelejtem. – Elfelejti vagy emlékezik rá, egyáltalán nem érdekel. – Soha nem fog tanúskodni. A más fog tartózkodni, kedves Holmes, erről biztosíthatom. Semmiféle veszélyt nem jelent számomra, hogy ön tudja, hogyan halt meg az unok a fivérem. Nem is róla beszélünk most, hanem önről. Így van. A fickó, aki az üzenetét hozta, euh, már el is felejtettem a nevét, azt mondta, hogy az East Enden, a matrózok között fertőződött meg. Csak így tudom megmagyarázni. Ön büszke az éles elmére, igaz, Holmes? <gül> Zeninek képzeli magát, nem de? De most találkozott valakivel, aki okosabb önnél, erőltesse csak meg az agyát.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 Ezt a egy igazi művész következetességével értem el. Köszönöm, Watson, és kérem, segítsen rám a kabátomat. Ha végeztünk a rendőrőrsön, akkor jó lesne egy tápláló vacsora Simpsonnál. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes,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 Holmes ment elől a kanyargós szőnyeg nélküli lépcsőn. Tolvaj lámpájának sápat fénye megcsillant egy ablakon. Itt is vagyunk, Váccal. Ez lesz az. Holmes kinyitotta az ablakot, és ekkor zajos a erősödő, tompa hallottunk. Egy vonat haladt el a sötétben. Holmes megvilágította az ablakpárkányt.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 és nincsen kétségem a felől, hogy a smaragd nyakkendő mindig a Bruce Partington eset fog barátom eszébe jutni. Lady Frances Carfax eltűnése De miért török? kérdezte Sherlock Holmes a cipőmet bámulva.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 Azóta csak egy csekket fizettek ki. Kinek és hol fizették ki? Mary Dövin kisasszonynak. Hogy hol állították ki a csekket, az nem derült ki. Kevesebb, mint három hete váltották be montpellier a Credit lyoné Az összeg 50 fontot tett ki. Ki ez a Mary Dövin kisasszony? Még ezt is ki tudtam deríteni. Lady Francis Carfax szobalánya volt.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 Induljon hát, kedves vacconom, és ha ér önnek pár-két penist szerény tanácsom, akkor éjjel-nappal az önrendelkezésére állok a vonal másik végén. Két nappal később Lozánban voltam, a Nacionál szállóban, ahol Messier Mouzer, az igazgató, mindenben a legszívélyesebben a rendelkezésemre állt. Elmondta, hogy Lady Francis több hetet töltött náluk. Akivel csak találkozott, Mindenki megkedvelte. Legfeljebb negyven éves lehet, még mindig csinos, megőrizte fiatalkori szépségét. Monsieur Mózer semmit nem tudott az értékes ékszerekről, de a szolgák elmondták, hogy a Lady hálószobájában volt egy nehéz bőrönd, amelyet mindig gondosan bezárt. Marie Dövin a szobalány ugyanolyan népszerűségnek örvendett, mint asszonya. Őt el is jegyezte a szálló egyik főpincére, és az ő lakcímét meg is tudták adni.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 amit kegyetlen, gonosz szája azonnal megcáfolt. Uraim, itt valami tévedés történhetett, mondta kenetteljes behízelgő hangon. Azt hiszem valaki félrevezette önöket, talán ha tovább keresgélnek az utcán. Nekünk ez is megteszi, nincs vesztegetnivaló időnk, mondta társam határozottan.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 Ha álmissionárius barátaink kicsúsznak Lesztrát karmai közül, akkor bizonyosan hallani fogunk még furfangos kalandjaikról. Az ördög lába. Miközben.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 Híres volt arról, hogy még véletlenül sem írt levelet, ha közlendője elfért egy sürgőny blankettán, melynek tartalma következő volt. Talán el kellene mesélnie nekik a Cornwalli Rém történetet. Ilyen furcsa esettel azóta sem találkoztam. Elképzelni sem tudtam, miféle szellő fújta le a port erről az emlékről, és mi jutotta újból eszébe a régi kalandot.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 1897 tavaszán történt az eset, amikor Holmes vas szervezete szokatlan tüneteket produkált. Egészségi állapota láthatóan megrendült a szünetnélküli kemény munka következtében, amit csak súlyos alkalmanként rátörő hóbortjai. Ennek az évnek márciusában Dr. Moore éger, egy Harley street orvos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 A fehérre messzelt falu házikó egy fűvel borított hegyfok tetején állt, s ablakaiból egyenesen a mánc öböl látványa tárult a szemünk elé. Sok vitorlás hajónak állított már halálos csapdát ez a víz a partját szegélyező fekete szikláival, hullámverte zátonyaival. Az északi lágy viszont nyugodt és védett a táj. Hivogatóan tárul a viharvert hajósok elé,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 Ördögi praktika van emögött. A sátán műve ez, kiáltotta Mortimer Regenis. Nem e ember, aki a e szörnyűséget elkövette. Valami megjelent abban a szobában, ami kioltotta épp elmélyük lángját. Ugyan miféle ember lenne képes erre? Félek, uram, vágott közbe Holmes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 Amikor magához tért, kinyitotta a szoba ablakait, hogy beengedje a reggeli friss levegőt, majd késedelem nélkül a kertbe futott, és az egyik inast azonnal szalajtotta az orvosért. A ház fönn fekszik a szobájában az ágyon, ha meg akarjuk tekinteni. Négy tagba férfi ember segítsége kellett ahhoz, hogy a két fivért betessékeljék nagy nehezen a kocsiba, melyet a tébojdából küldtek értük.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 Árnyék suhant át a felfedező viharvért arcán. Ön nagyon kíváncsi, Mr. Holmes! A munkámhoz tartozik. Némi erőfeszítés után Dr. délnek sikerült úrrá lenni ingerültségén. Mégül is nincs okom, hogy ne mondjam el mondta. Mr. Randhey volt a plébános, aki telegrafált nekem, és sürgősen ide hívott. Köszönöm, mondta Holmes.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 amiből azonnal láttam, hogy nyomozó körútja nem járt sikerrel. pillantást vetett a sürgönyre, mely az asztalon feküdt, majd a kandallóba dobta. A Plémus Hotelből érkezett, Watson, mondta. A plébánostól tudtam meg a szálloda nevét, és rögvest sürgönyöztem nekik, hogy ellenőrizzem, dr. Sterndale elbeszélése vajon igaz volt-e.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 és figyeljük a fejleményeket. Nem kellett sokáig várakoznunk. Alig helyezkedtem el a székemen, is nehéz, pízsma illathoz hasonló, émeítő, átható szag árasztotta el a szobát. Egyet szippantottam csupán a levegőbe, s agyam máris elborult. Szememre sötét,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 s e formátlan jelenések mind arra figyelmeztettek, hogy jön valami, közeledik felém a sötétből, valami kimondhatatlan borzalom áll odakinnak a küszöbön, melyel, ha szembe találom magam, kitépi elevenen a szívemet. Megfagyott bennem a vér.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 Egy kémiai kísérletnek vetettük alá magunkat oda aminek eredményeképp a szalon pillanatnyilag alkalmatlan arra, hogy ilyen tiszteletre méltó vendéget fogadjunk ott, mint ön. Hallottam, hogy csikordul a a kilincs, majd feltűnt a nagy Afrika kutató királyi alakja, amint közeledett a kerti ösvényen át. Meglepve fordult a rusztikus kis lugas felé, ahol ültünk. Üzent értem, Mr. Holmes!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 Meggyűjtöttem a lámpát, a tetejére szórtam a port, majd távoztam, s odakintről figyeltem a fejleményeket, készen arra, hogy lelőjen, mint egy kutyát, ha netán menekülni próbálna. Öt perc múlva már halott volt. Magasságos úristen, micsoda halál!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 A hatalmas tölgyfaborítású könyvekkel zsúfolásig megrakott szoba túlsó falát vastag függöny borította. Von bork félrehúzta a függönyt, és akkor egy tekintélyes méretű, rézzel díszített páncélszekrény impozáns látványa tárult a látogató szemelé. elé. Von Borg leakasztott óraláncáról egy aprócska kulcsot, hosszas mesterkedés után a zárat kinyitotta,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 Folytatta, amikor pillantással széthúzott függöny mögött álló páncélszekrényre esett. Ugye nem akarja nekem beadni, hogy abban a csodában tartja az iratokat? Ugye miért ne tarthatnám benne? A felébe is egy ilyen ózsdi mint ez, és még azt állítják magáról, hogy kém. <gül> Ezt odahaza bármelyik pancser felnyitja, ha kell, egy konzervnyitóval is.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 Kloroformmal átitatott spondját tartott valaki. Még egy pohárral Watson, mondta Sherlock Holmes, és a király nedűt tartalmazó butélia után nyúlt. A tagba sofőr, aki az asztal mellett foglalt helyet, alig leplezett mohósággal tolta oda a poharát. Jó fajta bor, igaz, Holmes? Fölöttép figyelem reméltó, Watson.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 Bearanyozná életem hátralevő napjait, ha láthatnám, amint egy német hadihajó az általam fabrikált térkép szerint navigál az elaknásított vizeinkkel. <gül> – De kedves Watson! – szakította a félbe kalandozó gondolatait Holmes átkarolva barátja vállát. – Még meg se nézhettem önt a lámpa fényénél. – Lássuk csak, hogyan bánt önnel az idő, mióta nem volt szerencsénk egymáshoz. <gül> –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 Az a hír járta önről, hogy remeteként él, bezárkózva a méhelyi és könyvei közé, egy távoli kis tanyán a délangliai dombok között. A hír igaz, Watson. és íme a gondtalan semmit tevés gyümölcse, utóbbi éveim legjelentősebb opusza. Fölkapta az asztalon heverő könyvet, és felolvasta a teljes címet. Gyakorlati tanácsokat tartalmazó kézikönyv a méhek életéről, valamint észrevételek a mély királynő elkülönítéséről. Ezt egyedül csináltam. Fogadja el a töprengve eltöltött északák és munkás nappalok emegyümölcsét. Úgy követtem a szorgos kis mély csapatok minden mozdulatát, mint ahogy valaha a londoni alvilág nyűsgő életét figyeltem. Na de hogyan szánta rám magát, hogy újból munkába álljon? Ezen magam is elméláztam már nem egyszer.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 csak egyetlen ember lehet az, kiáltott föl. Úgy van, mondta Holmes. Fomborg felnyögött, és visszaroskatta kerevetre. Az információk java tehát öntől származott, kiáltott fel. Nyilván semmit sem érnek. Mit tettem, ó Istenem! Tönkre ment az életem!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 amelyet minél előbb be kell váltanom, mert aki kibocsátotta, még képes és visszavonja, amint csak teheti.